Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توافأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر الحديث الواحد بعد المائتين عن آئشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Pada hari ini, kita memasuki pembahasan tentang Bab Laylatil Qadr. Laylah artinya malam. Al-Qadr artinya ada dua makna. Yang pertama adalah yang mulia. Sedangkan yang kedua adalah Takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna yang pertama, Lailatul Qadr, Qadr, maka maksudnya adalah malam yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan. Dengan makna yang kedua, yang bermakna takdir, ketentuan dari Allah, maka Lailatul Qadr maksudnya adalah malam yang di sana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala ketentuan untuk setahun lamanya. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah Lailatul Qadr merupakan malam yang mulia Karena memang malam tersebut diberi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai keistimewaan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahawa malam tersebut khairun min alfi syahr Lebih utama dari seribu bulan Amalan saleh. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dikerjakan di malam tersebut Mendapatkan Lipatan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Khairun min al-fi syahr Yang lebih baik, lebih mulia Dari seribu bulan Pada malam tersebut pula Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim jumlatan wahidatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim secara sekaligus dunia, di langit yang terendah ini dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, secara mufarrakan. secara berangsur-angsur sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar maka para ulama menjelaskan dengan lafaz anzalna yaitu diturunkan sekaligus pada malam tersebut diturunkan sekaligus tidak kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi diturunkan di as-samai dunya dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di langit yang terendah ini. Lafaz anzalna menunjukkan makna sekaligus penurunan Al-Qur'an secara sekaligus. Sedangkan lafaz at-tanzil nazala yunzilu tanzilan sering kita dapati dalam Al-Qur'an terkait dengan penurunan Al-Qur'an maka proses penurunannya adalah dengan cara munajjaman mufarrakan. Yaitu berangsur-angsur, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW sejak beliau diutus hingga beliau wafat secara berangsur-angsur sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah Laylatul Qadar, sesuatu malam yang mempunyai keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa di malam itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala pelaku dosa, pelaku kemaksiatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, malam tersebut dinamakan dengan Lailatul Qadar malam yang mulia. Demikian pula sebagaimana telah kita ketahui bahawa Lailatul Qadar juga bermakna malam yang ditakdirkan padanya sesuatu. Karena dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahawa di antara bentuk takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan adalah al-takdir al, al hauli Takdir untuk setahun lamanya. Yang tentunya semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terciptanya langit dan bumi. Maka pada malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan takdir tersebut. Di langit dunia untuk kemudian dijalankan selama setahun apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki tersebut. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimahukumullah, demikianlah secara global tentang pengertian La'ilatul Qadar. Al-Imam Abdul Ghani Al-Mabdisi rahimahullah, menyebutkan, tentang beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang kapan terjadinya malam tersebut, malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Beliau sebutkan Al Haditsul Mi'atan, hadis yang ke-200 dari kitab Umdatil Ahkam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumā dari sahabat Abdullah bin Umar Semoga Allah meridai keduanya Sahabat Abdullah bin Umar Merupakan Salah seorang sahabat rasul yang mulia Sahabat yang mulia Putra sahabat yang mulia Putra Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sahabat Abdullah bin Umar Beliau termasuk di antara sahabat muda yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah s.a.w. Di samping beliau sendiri dekat dengan Rasul s.a.w. Ayah beliau Umar ibn Khattab juga dekat dengan Rasul s.a.w. Demikian pula saudari perempuannya Hafsah bintu, bintu Umar merupakan istri. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Itulah diantara faktor Mengapa beliau Radiallahu Anhuma Dalam kondisi sebagai sahabat muda Namun termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menceritakan Anna rijalan Min ashabin nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Uru Lailatul qadri fil manam. Fis sabi'il awakhir. Anna rijalan. Bahwasanya, Sekelompok dari kaum lelaki. Min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari. Para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Uru. Ditampakkan kepada mereka. Lailatul qadri. Waktu terjadinya Lailatul Qadar tersebut, filmanam dalam kondisi mereka tidur. Artinya mereka di dalam mimpi-mimpi mereka ditampakkan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Fis sabil awakhir kata beliau bahawa mimpi mereka itu Bahwa malam Laylatul Qadar itu jatuh pada uh, fith sabil al awakhir pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan. Nanti akan ada keterangannya. Di sini disebutkan bahwasannya sekelompok dari kaum lelaki Min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaikh bin Uthaimin rahimahullah menjelaskan bahwasannya sekelompok dari kaum lelaki ini dari berbagai riwayat yang ada tidak disebutkan nama-nama mereka, tidak disebutkan nama-nama mereka. Kemudian beliau juga menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan ashab Ashab tentunya jamak dari sahib dalam bahasa kita adalah kawan namun di dalam pengertian bahasa Arab mempunyai makna yang lebih dari itu yakni uh, orang-orang yang senantiasa dekat dengan uh, seseorang Alakulihal bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumā menjelaskan kepada kita bahwasannya sekelompok dari para sahabat Nabi saw ada yang bermimpi tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Mereka bermimpi bahwasanya terjadinya malam Lailatul Qadar yaitu pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan. Asyikal Basam Hafidzohullah Taala menjelaskan bahwasannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui tentang keutamaan malam tersebut, yang mengetahui tentang kedudukan yang tinggi dari malam tersebut, maka mereka semua berusaha untuk mengetahui kapan sebenarnya terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut hingga hal itu terbawa dalam mimpi mereka maka ketika mereka memperbincangkan tentang mimpi yang mereka lihat maka Rasulullah SAW bersabda Fakalah Rasulullah SAW Araa ru'yakum qat'tawat wa'ad sab'il awa'ir. Faman kah namin kum mutahriha, fal sab'il awa'ir. Maka Rasulullah SAW bersabda, Araa ru'yakum qat'tawat wa'ad. Akum lihat mimpi-mimpi kalian semua ini, qat'tawat wa'ad, telah sepakat. في السبع الاواخر bahwa lailatul qadar itu terjadinya pada tujuh hari terakhir. Yani tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan. Fa minkum mutaharriha maka barang siapa di antara kalian berusaha untuk mencarinya. Mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Fal yataharruha maka hendaknya dia mencari malam Lailatul Qadar tersebut, Fis Sabil ال Awakhir pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan. Sheikh bin Utsaimin rahimahullah menyatakan, Aiy As Sabil Bawaki. As Sabil Awakhir maksudnya adalah tujuh malam yang tersisa. Tujuh malam yang tersisa. Dari bulan suci Ramadan. Waktu bacau, min 23, in kahat syahur napisan. Waktu bacau, min 24, in kahat man. Tujuh hari terakhir itu, jika bulan jumlah bulannya 29 hari, maka dimulainya pada malam 23. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Naam. Wa min arba'in wa ishrin inka nata'man. Dan dimulai tujuh malam yang tersisa itu. Dari malam 24. Jika jumlah bulan Ramadan tersebut sempurna. Ia yani 30 hari. Malam 24. 25 26 27 28 29 30. Nah, ini yang dimaksud dengan as-sabil awakhir. Nah, di sini ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala mengetahui bahawa sebahagian dari para sahabat beliau bermimpi tentang telah terjadinya Malam Lailatul Qadar tersebut, maka beliau beliauﷺ yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada para sahabatnya bahawa mimpi mereka itu benar. Mimpi mereka tentang waktu terjadinya Malam Lailatul Qadar tersebut benar, yaitu terjadinya pada tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadhan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyatakan, فَمَنْكَ نَمِنْكُمْ مُتَحَرِّيْهَا Maka barang siapa di antara kalian yang berusaha atau hendak mencarinya, فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ awakhir, Maka hendaknya dia mencari malam Lailatul Qadar tersebut, pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadhan. Di sini, Rasulullah SAW tidak menentukan malam tertentu atau satu malam tertentu di antara tujuh malam yang tersisa itu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam yang demikian itu agar supaya para sahabat Rasulullah SAW dan juga umat Rasulullah SAW Benar-benar bersungguh-sungguh Di dalam mencari malam Lailatul Qadar tersebut Benar-benar berusaha Di dalam mendapatkan keutamaan Malam Lailatul Qadar tersebut Dengan memperbanyak ibadah Memperbanyak ketaatan Di malam-malam terakhir Dari bulan suci Ramadhan Demikianlah ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya penjelasan hadis yang ke-200 dan insyaallah kita lanjutkan penjelasan terkait dengan Lailatul Qadar ini seiring dengan uh, pembahasan hadis yang ke-201 ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wa Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil wa alamin.